دا درېمو شوبا وا زمون شک ده ولي قران عربي دي او پیغمبر هم عربي دي انه چې اذل بذل ونخبا ولو جعلنا قرانا اعجميا كگرذل من دا قران چرته په اوپر جبا اجامي لقالو نذيب لو لا فصلت اياته موږ په دې کې څه نه کوي دا ايات نه ول واضح نه دي یا بیداوی نو اب یا بیداوی چه اعجمی و عربی را شایده کارتا ہوگو رہے قرآن اعجمی دے اپیغمبر عربی دے داٹو که بیا چا اللہ ویزتا سو ایت رازون تلار جوڑو ما دروازہ کلاو ما اعجمی و عربی ارغم دا قرآن پوان آخر نه پوئی چطب دا عربی و دا کیس راغلے ہو نا آجمی باڑی رس پارشونا نا آرابی ہوئی بی آجمی و آرابی دی منسر برابر دی قل هو لیلذین آمنو و دو و شفا و آئے و تا چی بیشک دا قرآن خوو خاص داغی کسان دا پار چی مومنان دی نو داغی دا هدایت ہدایت دی. او داغی دا ظلو نو علاج دی وشفا داغی دا مرز نو علاج دی ازیوی منگم سورت یاسینو آئیو آسیو آئی ستا مرز پدی نه رکی داغی دا موحدین دا پارا علاج دی خوا تو آئی سورت یاسین کنہ وَالَّذِينَا کسان لَا يُؤْمِنُونَا چِعِي پِي يَقِنَّكِي په ازانهم وقرن یو په خوی دا پمون بدللی په دې پوغونو کې درنواله دې بوج په و عليه معما دا قران دې تډیر مشکل شو طالبانو تمناتونه کوي چې ارا شهادت ولر درسونه کوي په خپلو مدرسو کې تاسو مونږ ته درس کوي دا قران چې مونږ مدرسو په دې شروعو کويږي اگه چه پلما درست شورو کینو او اللہ قرآن درسو کی کن تاس اولی نکاوئے توبہ توبہ دی دی تغاڑا نک دیخوا اکچر تیو تنبا کی مجبورہ کی کن او بیادا جلالین گوریو تفسیری یسیر بگوریو توبہ توبہ قرآن دی تا دیر مشکل لی اللہ پی مشکل کرده دی اما پلکل دي دی دی دینا اولائی که نادونا من مکان بارید دغا خلقا دا قرآن دا بیان په وقت کی داسی دی لکه جدید آواز شي در دیر لرین سلورم اشو باداوچی ایرک پا یوزل راغلیو نا مونگ بما نلیو دا پا دلشکا لکه لگ لگ نازل شو و لقدات اینا موسا الكتابا مونگ ورکڑی موسا علیہ السلام لطورات په یوزل وقت لففي لاج اومان اږي که اختلاف وکړي شو اختلاف ونحت مي او سوال پیدا شوم جزاب الله ولنا راولي ولولا كلمه سبقت من ربك په چرنه يو دا پېسله چې مفکشويده د رښتانه په تاخير د عذاب سره لقضي بينهم نو اوس په فیصله په و انهم لفي شك منه او يقينن داخل فشك دې دې دی قران no. اه چته پریدا د شاعتمد رسول ترازا کنه چې تا, تا دې سبق نشو ورو کوي کنه شیخ العزيز دي د مدرسو رسول ترازا وی عرب تنگي مو وي دې خبرې کوي چې دا خلق نه دی نو یقینم دا خله د قرآ نه په شکې دي داسې مریبه چې پریشان کې غرض دي داسې شک دی چې پریشان کې غور نه په ل کې دی چې نهدي په ل کې دی جوون ټول په دی کې ت شو منله سوالحن پهې ننفسې و مونږ ل په چې نیک عملو کهه ران که توه د ز دکه نو ف خپل ځان ده ومن اس اچیا چې بکو ځان سرهله هغې خو خلک منیک خو واله دي که نه نو کنا، په اس کې مراځ که کنا، هغوی خبره ممنې چا چې ب وکړو فلی بوج په زبان دي اوما ربکهه به زله میلاوي او ندی رب ستا زر ظلم که انکه وقبلو بندیانو باندیم الی وردو علم السا اللہ تواپس کولیشی علم دا قیامتا کسوک تا پوسو کی چه قیامت وی خبر دی تا علم بل جاتا نشتا اوز کمخ کے ویلی شوو چې لکوه به اوس به پیسصله شي خو الله وخت مقرر کړه دی سزی وخت دا به کله را ځې وخت وخت وخت هرسو کوي چې وخت مقرر دی جواب راهغ چېلی ور مسا نمونږ ته د قیمت پ تې او نو را ته د وخت په دا کوولې الله ته واپ سکول شي تا ته د غلم نه دی معلوم وما تخرجمېنو من ناکمې نروزی اغا د دخپلو غلافنونا اره میوی لالا خپل کور جوړ کرده و ما تحملو من انسا او نگرزی او زنانا خپل بچی لراتر کمی بیگرزی ولا تزو اللہ بی او نیزه گئی مگر برابر دلال علم سرا چې دا غل علم که کم وقم وقرری باقا وقبانده تا دا داکتر دیروی چه لسور دی پس رازه بیتپوی گئی او هغه چې کوړه راشینو ما شوم پیدا شي ولاته دې لا به علمې ويوم یناديهم او یاد کا اور ات چې الله आवाज وکړي تا اين شركائي چې چرته دي زموږه شركانا الله شركان خنشته د دې په خیال کې خو کنه چې مو شركانو استاد په خیال کې چې کوم شركاء کم د برخو قاوندانو کم دا او اوس کومځای کې را وی قالو دی به اووی آزن ناک یاله مونږ تا ته خبر درکو کوو د خپل ځان نه معمن نامن شهید چې شته په مونکې د دی اقرار کوون کې مونږه خوله دا اقرار نه کوی چې تا سره شیککان شته ی دی نازهو ته شیککان نووي نازهی عملکو او اوض ته اشاریککان نووي و یا اللہ منکی خدای قرار چانو ذکر توبہ منکوی چې خدای مونږ د شرک نوسا تھی وظلانم ما کانو یدرون من قبلون رکبشی دینا اگا خود ساختا بناوٹی خدایان چی دی بوت آوازو نکولو من قبلو په دنیا کې وظنو او یقین بو کخا ما لهم من محیث چی دیر بد راگیر شو خلاس اینشتہ دا مند پارا لا يسعم الانسان من دعاء الخير میده زکیگی دا انسان دا بخت انسان دا دعای خیر نا هرځه به زی आवाज کوي دوار پرسه یو کای کنا دعای خیر هو زه شرم دعای تره به زی ته आवाज نه جنازو کې وایو دعا ارپس او که که د دعای خیر خواه نو نا امیده دا انسان د غختو د خیر او د برکت نام و, و امسا و شر و او کورا سیده تا په دنیا کې مصیبت و سمارد او سن نظری او چوی او نا امیده شی دا سیده اللہ نا اپا زیر دی شورو کی چه نبا زیر اکول کنن انا بده خور آتا کنا ام دی راتا او خور ام دی رانا واغستا لس رضی لانوی شوی تا ده مشرکانو حال لخوا بده رضی ویستاو پی قرض انو ولین ازقنا و رحمتا مننا الله وی کمونگا ورکو دی انسان تا رحمت تقبل طرفنا صحت ورکو مال ورکو من بعد ضرر مستتو پس دا غي تکلیف نه چلو ترسه زله و نو مون پتام یو چله به شکر او باز چ الحمدلله ليقولننا مزي وای ډير پزور کي چا سره مليا ويي او داوي جهازاليم ذا دا زما سره لا يقدي دا ويرجع الله نو ور کي دا تندیغ والی مشرک دا ناشناخ بریخا دا چا تندیغی دا اسی دا چا جب تندیغی دا خری حاضر علی دا زما سر لائق دی او ما زنو ساعت قائمتا او کتو تاوی چی گواری مرک خوست دسو زور کرده دی دا مرک نا نیاریگی ویزگو ما انکو ما چی قیامت بقایم شي په رژیا تو عربدي او کهزه واپسکری شو م خپل ربطته ان نه لی د ح نو ب شکه زما د پااره ځانتهته ې نو نه لی د زما د پاارره الله سره ډې یرشاندار ځ یونه ځې زی، ا ډیر آلاژ الله خبر باې کوم ف نو ن بیا وخ مخه خبر به کومونږ دغه کسان چې کوپې کړی دی بما میلو پهغ عمل چې کړی دیله د خپل عمل نه نه دی خبر نوځقا نو من عذاب ان او بسکو په دی بان عذاب آذااب ډیرر غټ فان عام نل انسانې کلی چې مونګان مت کړی دی په دی انسان بدبخت بخته باند دے دے صغاری غوم دی چې د سوواړی هم له ور کړي دي ع راضی نو مقواله لازم توحید نا نور نور یازی ونا اب جانبه انی ز دین راضی پانځله ډیر بیرته په خپل اړه خسرا پیغام از سو شر کله کوری ز تاسو تکلیف او مصیبت صحته و زو دعا ان عارض مشی خوند پلنو پلنو دعا غانو دی اپل نه پلنه دو آگان کی لو لو دو آگان کی حریز قل اراي تم و ايات خبر را كه انکان كان من عند الله کچره دا قران طرف نهي څنګه چې ژه ثم كفرتم به او يوم تاسودا نه مننه انکارم کړه د دینه من اظل نو زين له ګمراه سوک ده چې سبل ته مره هووا که نه نومن اوللوڅوک ل ګمره ممن هو شقا شقاق د دغ چا چې الله سره په دشمن ک دی داس دشمنې چې ډیره لري د حقنا سنوې هم آ ف پقی الله خو خاام خمدي ته پل د للوونه ف پقیې په دی چاپېره کې هم اسمانو نازمه کی ففی انفسیم اوددی پدی نفسونو کیم حتی تردی پوری تبین لهم انہو الحق چی خب واضح شدیتا چی حقم دا دے حقم دا اللہ توحید دے او سنکی اولم یکفی بربکا اولی کافی ندی ربستا انو علا کل شین شہید چه اگر پارسو باندی حاضر ناظر دیم تا چه انبیاء حاضر ناظر گرنین اولی اللہ کافی دی بل تا ساجت دی ته چه بلسو غیب دان گرنی کن اولی کپا اللہ باندی دی یقین نشت دی علا خبردار انہم فی مریت من لقائ ربهم کی دی په شک کې دي د ملاقات د خپل ربنا الله خبردار ان نو بک محو دغه الله پارباندي ها ت کړي دا په خپل علم کی